Потім він подумав, що ось ця станція живе майже так само, як Веденха. Її безнастанно атакують якісь жахітні створіння з поверхні, а вона самісінька стримує натиск. І якщо Павелецька не витримає, то ці монстри поширяться по всій лінії. Так що роль Веденха аж ніяк не така виняткова, як йому здавалося раніше. Хто знає, скільки ще таких станцій у метро, кожна з яких прикриває свій напрямок, борючись не за всезагальний спокій, а за власну шкуру. Можна йти назад, відступати до центру, підриваючи за собою тунелі. Але тоді залишатиметься все менше і менше життєвого простору. Допоки всі, котрі вижили, не зберуться на невеличкому клаптику. І там самі не перегризуть один одному гортані. Але ж якщо ВДНХ нічим особливим не відрізняється, якщо є і інші незакривані виходи на землю. Отже... Схаменувшись, Артем заборонив собі думати далі. Це була небезпечна думка, і продовжувати її не можна. Це просто голос слабкості, зрадницький, солодкуватий, який підказує аргументи, щоби не продовжувати походу, перестати прагнути до мети. Слабкості не вдалося зломити Артема лобовим ударом. І вона намагається зайти з тилу. Але не можна їй піддаватися. Цей шлях веде у глухий кут. Щоби відволіктися, він знову прислухався до розмови. Спочатку обговорили шанси якогось пушка на якусь перемогу. Потім хрипкий почав розповідати про те, що якісь відморожені напали на Китай-город Перестріляли купу народу, але наспіла Калуська братва все-таки здолала їх І головорізи відступили назад до Таганської Артем хотів було заперечити, що аж ніяк не до Таганської, а до Третьяковської Але тут утрутився ще якийсь жиловий тип Обличчя, якого було не розглядати, і сказав, що Калуських взагалі вибили з Китайгорода. І тепер його контролює нове угрупування, про яке раніше ніхто не чув. Хрипкий і гаряче пішов у заклад з ним, а Артема стало хилити в сон. Цього разу йому не снилося зовсім нічого, і спав він так міцно. Що навіть, коли пролунав тривожний свист і всі схопилися зі своїх місць, він так і не зміг прокинутися. Напевно, тривога виявилася помилковою, тому що пострілів не було. Коли його нарешті розбудив Марк, на годиннику була вже за чверть шоста. «Вставай, відчергували вже!» Весело потряс він Артема за плече. «Ходімо, я тобі перехід покажу. Куди тебе вчора не пустили? Паспорт в тебе хоч є?» Артем похитав головою. «Ну нічого, якось владнаємо», – пообіцяв Марк. І справді, через кілька хвилин вони вже стояли в переході. А охоронець умиротворено посвистував перекочуючи в долоні два патрони. Перехід був дуже довгим. Довшим навіть, ніж станція. Вздовж однієї стіни стояли брезентові ширми. Горіли доволі яскраві лампочки. «Ган запіклується», – посміхався Марк. А вздовж іншої тяглася довга, але невисока максимум метр. Перегородка Це, до речі, один із найдовших переходів у всьому метро Гордо заявив Марк Що за перегородка, питаєш? А ти не знаєш? Це ж знаменита штука Половина всіх, хто до нас добирається, до неї йдуть Стривай, зараз рано ще Пізніше почнеться Загалом кажучи, найкраще ввечері, коли вихід на станцію перекривають і люди нічим не зайняті. Але, може, і в день буде кваліфікаційний забіг. Ні, ти справді нічого не чув про це? Та у нас тут щурячі перегони. Тоталізатор. Ми його іпподромом називаємо. Треба ж. Я гадав, що всі знають. Здивувався він. Коли зрозумів нарешті, що Артем не жартує. «Ти як взагалі? Грати любиш? Я ось, наприклад, гравець!» Артему було, звичайно, цікаво подивитися на біговисько. Але особливо азартним він ніколи не був. І тепер, після того, як проспав стільки часу, над його головою – Грозяною хмарою росло і густішало відчуття провини. Він не міг чекати вечора. Він узагалі більше не міг чекати. Йому треба було просуватися вперед. Занадто багато часу і так втрачено даремно. Але шлях до полісу лежав через Ганзу. І тепер її вже було не обминути. Я, напевно, не зможу тут залишитися до вечора, – сказав Артем. Мені треба йти до полянки. Та це ж тобі через Ганзу, – зауважив Марк, примружившись. І як же ти зібрався через Ганзу, якщо у тебе не тільки візи, а й паспорта нема? Тут, друже, я тобі допомогти вже не зможу. Але ідею підкинути спробую. Дивись, начальник Павелецької, не нашої, а Кільцевої, великий любитель ось саме цих перегонів. Його щур-пірат – фаворит. Він тут щовечора з'являється, з, з охоронаю усі свої величі. Постав, якщо хочеш, особисто проти нього. Але ж мені і ставити нічого. Заперечив Артем. Постав себе, як прислугу. Хочеш, я тебе поставлю. Очі Марка азартно блиснули. Якщо виграємо, отримаєш візу. Програємо, потрапиш туди все одно. Там уже, щоправда, від тебе залежатиме. Як викрутишся? Варіант? Варіант. Артему цей план геть не сподобався. Продавати себе в рабство, тим паче програвати на щурячому тоталізаторі, було якось образливо. Він вирішив спробувати пробитися на Ганзу інакше. Кілька годин він крутився біля серйозних прикордонників, в сірому плямистому обмундируванні. Вони були вдягнені до стоту так само, як і ті на проспекті миру. Намагався поговорити з ними, але ті відмовлялися відповідати. Після того, як один із них презирливо назвав його однооким, це було несправедливо, тому що ліве око вже почало розплющуватися, хоча все ще страшенно боліло. І порекомендував ушиватися. Артем облишив нарешті даремні силкування і почав шукати найтемніших і найпідозріліших осіб на станції – торгівців зброєю, дуркою. Усіх, хто міг виявитися контрабандистом. Але ніхто не брався провести Артема на Ганзу за його автомати-ліхтар, або ж усі вимагали наперед в обмін на обіцянку подумати. Настав вечір, який Артем зустрів у тихому розпачі, сидячи на підлозі в переході, і занурившись у самозневагу. На той час у переході виникло пожвавлення. Дорослі поверталися з роботи, вечеряли зі своїми сім'ями. Діти галасували все тихіше, поки їх не вкладали спати. І нарешті після того, як замкнули ворота, всі висипали зі своїх наметів і ширм до бігових доріжок. Народу тут було багато. Не менше трьохсот чоловік. І знайти в такому натовпі Марка було нелегко. Люди думали, гадали, як сьогодні пробіжить пірат. Чи вдасться пушку хоч раз обійти його? Згадувалися клички інших бігунів, але ці двоє явно були поза конкуренцією. До стартової позиції підходили бундючні сповнені самоповаги господарі щурів, несучи своїх випищених вихованців у маленьких клітках. Начальника Павелецької кільцевої видно не було, і Марк, Теж наче крізь землю запався. Артем злякався навіть, що той нині знову стоїть у дозорі і не прийде. Але в такому разі, як же він збирався грати? Нарешті, в іншому кінці переходу замаячила невелика процесія. Прямуючи в супроводі двох похмурих охоронців, ніс своє огрядне тіло бритоголовий старий. В окулярах і строгому чорному костюмі. Зі справжньою кроваткою. Власник пишних доглянутих вусів. Один із охоронців тримав у руці оббиту червоним оксамитом коробку. З грачастою стінкою, в якій металося щось сіре. Це, напевно, і був знаменитий пірат. Охоронець поніс коробку зі щуром до стартової позначки, а усатий старий підійшов до судді, котрий сидів за столиком. Похазяйськи прогнав зі стільця його помічника, уважно сів на звільнене місце і почав невимушену розмову. Другий охоронець став поряд, спиною до столика, широко розставивши ноги і поклавши долоні на короткий чорний автомат, що висів у нього на грудях. Не те, що пропонували пропонувати парі такому солідному чоловікові, а й просто наближатися до нього було боязно. І нараз Артем побачив, як до цих поважних людей запросто підходить неохайно вдягнений Марк, чухаючи свою давно не миту голову і починає щось пояснювати судді. З такої відстані розчути можна було тільки інтонації. Зате було добре видно, як вусатий старий спочатку обурено почервонів, потім скорчив гордовиту гримасу, а зрештою невдоволено кивнув. І знявши окуляри, почав ретельно їх протирати. Артем почав пробиратися через натовп до стартової позиції, де стояв Марк. «Все шито-крито», – радісно сповістив той, потираючи руки. На питання, що конкретно він має на увазі, Марк пояснив, що щойно нав'язав старому начальнику особисте парі проти пірата стверджуючи, що його новий щур обжене фаворита в першому ж забігу. «Довелося поставити на кін Артема», – повідомив Марк. Але натомість він зажадав візи по всій ганзі – для нього і для себе. Начальник, щоправда, відкинув таку пропозицію, заявивши, що работоргівлею не займається. Артем полегшено зітхнув. Але додав, що таке самовпевнене нахабство слід покарати. Якщо їхній щур програє, Марку й Артему доведеться впродовж року чистити нужник на Павелецькій кільцевій. І якщо він виграє, що ж, вони отримають по візі. Він, звичайно, був абсолютно переконаний, що другий варіант нереальний. І тому погодився вирішив покарати несамовпевнених нахаб, які посміли кинути виклик його улюбленцю пірату. «А у вас є свій щур?» – обережно поцікавився Артем. «Ну, звісно!» – запевнив його Марк. «Просто звір! Він цього пірата на шматки порве! Знаєш, як він від мене сьогодні втікав? Ледве зловив!» Майже до Новокузнецької за ним гнався. А як його звати? Як звати? Справді. Як же його звуть? Ну, скажімо, ракета, припустив Марк. Ракета грізно звучить. Артем не був упевнений, що сенс змагання полягає в тому, чи щур швидше порве суперника на шматки. Але змовчав. Потім з'ясувалося, що свого щура Марк зловив тільки сьогодні. І цього разу Артем не витримав. «А звідки ви знаєте, що він переможе?» «Я в нього вірю, Артеме!» – урочисто промовив Марк. «І взагалі, ти знаєш, я ж давно вже хотів мати свого щура. На чужих ставив, вони програвали. І я думав тоді – нічого!» Настане день, і в мене буде свій, і вже він тоді принесе мені удачу. Але все ніяк не зважувався, та це й не так-то просто, треба отримати дозвіл судді, а це така тяганина. І Я й подумав, що все життя мене, якийсь приблуда мене зжере, чи сам помру, а власного щура так і не буде в мене. А потім ти мені трапився. І я подумав, ось воно, зараз або ніколи. Якщо ти і зараз не ризикнеш, сказав я собі, отже, так і будеш все життя ставити на чужих щурів. І вирішив, якщо вже грати, то по-серйозному. Мені, звичайно, хочеться тобі допомогти, але це не головне, ти вже вибач. А хотілося ось так підійти до цього висатого шкарбуна притишив голос Марк, і заявити, ставлю особисто проти вашого пірата. Він так осатанів, що змусив суддю мого щура позачергово атестувати. І ти знаєш, додав він, трохи помовчавши, за такий момент варто потім рік чистити нужники. Але ж наш щур точно програє, Артем почув, як у його голосі задзвенів відчай. Марк подивився на нього уважним поглядом, потім посміхнувся і сказав. «А раптом! Строго оглянувши публіку, суддя пригладив сивіючі волосся, поважно прокашлявся і почав зачитувати клички щурів, які брали участь у забігу. Ракета йшла останньою, але Марк не звернув на це уваги. Найбільше оплесків зірвав пірат. А ракеті плескав тільки Артем, бо у Марка були зайняті руки. Він тримав клітку. У цей момент Артем все ще сподівався на диво, яке вибавить його від безславного кінця у смердючому нуртовиську. Потім суддя зробив холостий постріл зі свого Макарова. І господарі відкрили клітки. Ракета вирвався з клітки першим. Так що серце Артема радісно стислося. Але зате потім, коли інші щури кинулися вперед через весь перехід, хто повільніше, хто швидше, ракета не виправдовуючи свого гордого імені, забився в куток метрів через п'ять від старту. Та й так там і залишився. Підганяти щурів правила забороняли. І Артем з побоюванням подивився на Марка, чекаючи, що той буде прибитий горем. Але вираз його обличчя нагадував радше гримасу капітана Крейсера, котрий наказує потопити бойовий корабель, щоб він не дістався ворогу. І як у пошарпаній книжці про якусь війну росіянські з іще, що лежала в бібліотеці на ВДНХ. Через кілька хвилин перші щури дісталися до фінішу. Виграв пірат. На другому місці виявилося щось нерозбірливе а пушок прийшов третім. Артем позирнув на суддівський столик. Усатий старий, протираючи тією ж ганчіркою, якою до цього чистив скельця окулярів, спітніли від хвилювання голомозий череп, обговорював результати суддею. Артем понадіявся вже, що про них забули. Аж раптом старий ляснув себе по лобі і, ласкаво посміхаючись, поманив до себе пальцем Марка. Зараз Артем почувався майже як у той момент, коли його вели на страту. Хіба що відчуття було не таким сильним. Пробираючись у слід за Марком до суддівського столика, він утішав себе тим, що так чи інакше прохід на територію Ганзи Йому тепер відкритий Треба тільки знайти спосіб утекти Але попереду його чекала ганьба Чемно запросивши їх піднятися на поміст Вусатий звернувся до публіки І коротко викрав суть укладеного парі А потім гучно оголосив, що обитвани вдахи Відправляються, як і було домовлено на роботи з очищення санітарних споруд терміном на рік, починаючи із сьогоднішнього дня. Казна, звідки з'явилися два прикордони Каганзи. Вертема відібрали його автомат, запевнивши, що головний неприятель у найближчий рік для нього не становитиме небезпеки, і пообіцяли повернути зброю після закінчення терміну. Потім під свист і тюгукання натовпу їх провели на Кільцеву. Перехід йшов під підлогу в центрі залу, як і на суміжній станції. Але на цьому схожість між двома Павелецькими закінчувалася. Кільцева справляла дуже дивне враження. З одного боку, стеля тут була низькою, і справжніх колон не було зовсім. Через рівні проміжки у стіні розташовувалися арки. І ширина арки була такою ж, як ширина проміжку. Здавалося, перша Павелецька далася будівельникам легко. Так наче ґрунт там був м'якший. І крізь нього просто було пробиватися. А тут попалася якась тверда, вперта порода. Прогризатися крізь яку виявилося болісно важко. Але чомусь не виникало тут такого тяжкого, тужливого настрою, як на Тверській. Може, через те, що світла на цій станції було незвично багато. А стіни прикрашали нехитрі узори. І по краях арок зі стін виступали імітації старовинних колон як на картинках з книжки «Міфи стародавньої Греції». Одним словом, це було не найгірше місце для примусових робіт. І, звичайно, одразу було зрозуміло, що це територія Ганзи. По-перше, тут було надзвичайно чисто, затишно, і на стелі м'яко світились у скляних ковпаках Великі лампи, а не поодинокі лампочки, як на всіх інших станціях, які Артему довелося бачити. У самому залі, який, щоправда, не був таким просторим, як на станції Близнючці, не стояло жодного намету. Але зате багато було робочих столів, на яких лежали гори хитромурдих деталей. За ними сиділи люди в синіх спецівках, а у повітрі висів приємний легкий запах машинного масла. Робочий день тут, напевно, закінчувався пізніше, ніж на радіальній Павелецькій. На стінах висіли прапори Ганзи, коричневий круг на білому фоні. Плакати, що закликали підвищити продуктивність праці, і витягти якогось А-Сміта. Під найбільшим штандартом між двома застиглими солдатами почесної варти стояв засклений столик. І коли Артема вели повз, він спеціально затримався, щоби поцікавитися, що ж за святині лежать під склом. Там, на червоному оксамиті, любовно підсвічені крихітними лампочками з ліхтарика, спочивали дві книжки. Одна була чудово збереженим солідним виданням у чорній обкладинці, витиснений золотом напис, на який стверджував «Адам – світ». Багатство народів. Інша, неабияк зачитана, впорвані і заклеєні вузькими паперовими смужками – Тонкій обкладинці, на якій жирними літерами значилося Дейл Карнегі. Як перестати занепокоїтися і почати жити. Про обох авторів Артем Нічого і ніколи не чув. Тому значно більше його цікавило питання, чи не за залишками цього самого Оксамиту, начальник станції. Оббив клітку свого улюбленого щура. Одна колія була вільною. І нею почасти проїжджали навантажені ящиками дрезини. Здебільшого ручні, але продиміла раз і моторизована. Затрималася на станції, перш ніж відправитися далі. І Артем, поки його не повели, з благоговінням розглядав кілька секунд міцних бійців у чорній формі і чорно-білих смугастих футболках. На голові в кожного з них були прилади нічного бачення. На грудях висіли дивні короткі автомати, а тіла були надійно захищені важкими бронежилетами. Їхній командир, поглажуючи величезний темнозелений шолом із забралом, що лежав у нього на колінах, перекинувся кількома словами з охоронцями станції, одягненими у звичайний сірий камуфляж. І дрезина зникла в тунелі. На другій колії стояв повний поїзд. Він був навіть у кращому стані, ніж той, що Артем бачив на Кузнецькому мосту. За заштореними вікнами, напевно, знаходилися житлові відсіки, але були й інші, з відкритими вікнами. І крізь них віднілися письмові столи з друкарськими машинками, за якими сиділи ділові люди, а на табличці, прикрученій над дверима, було виграювано Центральний офіс. Ця станція справила на Артема незабутнє враження. Ні, вона не вразила його, як перша Павелецька. Тут не було і сліду тієї таємничої похмурої пишноти. Нагадування з вироднілим нащадкам про колишню надлюдську велич і могут творців метро. Але зате люди тут жили так, ніби і не кипів за межами кільцевої лінії, гниючий безум підземного існування. Тут життя йшло розмірено, упоряджено. Після робочого дня наставав заслужений відпочинок. Молоді йшла не в ілюзорний світ дурки, а на підприємства. Що раніше почнеш кар'єру, то далі заїдеш. А люди зрілі не боялися, що як тільки їхні руки втратять силу, їх викинуть у тунель на поживу щурам. Тепер ставало зрозуміло, чому Ганза пропускала чужинців на своїй станції так мало і неохоче. Кількість місць у раю обмежена, і тільки в пекло вхід усім відкритий.